«Де їжа?» – суворо спитав Рувиму старого, коли побачив, що він прибіг із порожніми руками. І Фай озернувся та вказав на мішок, що лежав там, де лисий бородань його покинув. Мерщій принеси!» Слова велетня тепер звучали не так, як раніше, щось у них було справді величне та протяжне. «Рувима! Хай малий на... принесе!» «Сам іди!» – вигукнув здивований Авесалом, вражений таким нахабством. Рувим кілька секунд дивився на них, наче суддя, і непохитним тоном оголосив свій вердикт. Малий бігом. І Фай аж сяє від щастя, через що його обличчя набуло якогось відразливого вигляду, а малому нічого не лишалось, як лише скоритися і поплентатися по баул. Швидше рухайся, вигукнув Рувим, і малий помчав стрімголов. За той час, що я важко підводився із землі, білявий велетень встиг окинути оком невеличкий пляжик, на якому ми опинилися, і вирішити, що було би добре на ньому влаштувати сніданок. «Дрищу та старий! Знайдіть великі каменюки і притягніть сюди. Будемо на них гріти їжу. Стара та чорна, збирайте гілки для багаття». І Фай з розчаруванням поглянув бік малого, що добігав до баула. Ця робота, певно, видалася йому менш кропіткою, ніж збирання каміння. У нас є імена, раптом промовила Сива і Ізавель, але й в голосі, і в поставі відчувався страх. Слова далися їй важко. Подивровима вона інтерпретувала хибно за свою маленьку перемогу і говорила далі. І чому Саломея не йде збирати гілки? Стара! Роби, що кажу, прошепів велетень. Я ні з ким панькатись не стану. Якщо треба, я й тебе змушу кров'ю харкати. Обличчя Ізавелі вмить вкрилося червоними плямами, і вона, схрестивши руки на грудях, маленькими кроками попрямувала до дерев. Так само зробила й Даліла, однак водночас встигла кинути спопиляючи погляд на Соломею. Та теж залилася фарбою і, опустивши голову, Попрямувала за іншими жінками. Стій. крикнув Грувим. Не треба, мені неважко. Мені байдуже важко тобі чи ні. Я сказав стояти. Велетень повільно простягнув руку до дівчини і, міцно взявши її за зап'ястя, потяг до себе. І ще не відійшовши від попереднього побиття, ніби звір перед стрибком, я стояв неподалік від них. І був напоготові будь-якої миті кинутись на Бугая, певно, для останнього свого двобою. А від думки, що я можу прислужитися своїй обраниці в цей жахливий момент, мене охопила хвиля солодкого збурення. Рувиме, цей Єлисейна нічого не робить, почувся раптом жалібний гидкий голос старого, що вже по коліна стояв у воді із засуканими штанями. Іди, почувся ще голос. І це вже була Саломея, що впритул наблизилася до Рувима і визирала з-за його плечей. Пригнічений я повільно попрямував до озера. Там, схиляючись над плесом озера, бачив своє жалігідне відображення. Відображення раба, що з одного боку не здатен протистояти силі, а з іншого добровільно підкоряється своїй прив'язаності до дівчини. Як ніс чергову каменюку на пляж, Майнула думка спробувати вправно гримнути нею по голові Рувима і враз припинити всі свої страждання. Адже тоді я стану найсильнішим серед знайдених. Мені дістанеться саломе мішок із їжею. Ба більше, мені дістануться й усі знайдені. Я кинув обережний погляд на Рувима і побачив, що для мого чорного задуму ідеальний час. Велетень сидів на піску, схиливши голову на грудях Саломеї. Його чоло, на якому вже прозирала невелика лисина, так просило мого удару. Мені не потрібно буде навіть особливо замахуватися, щоб до голови дістати. Лише занести каменюку і відпустити. Від обмірковування плану мене відволікла ніжна рука Саломеї, що пестила ровима по плечах. «Що це за недоречня ніжності?» – промайнула думка. Та я одразу побачив, що волосся на величезних волохатих руках чоловіка стояло дибки. Придивився і помітив, що його справді мучили судоми. Міцно заплющені очі, стиснуті в одну пряму лінію губи, усе це свідчило, що він долає сильний біль. Його мені не було шкода, але співчуття на обличчі Соломеї відгукнулося відлунням у мені. Вона цього не схвалить.